Și zicea și către ucenicii săi. Era un om bogat, care avea un econom și acesta a fost părét lui că îi risipește și i a Și ce i-a zis, ce este aceasta ce au despre tine? dăm socoteala de economia ta căci nu mai poți să fi econom. Iar economul a zis în sine, ce voi face că stăpânul meu ia economia de la mine. Să sap nu pot să cerșesc mi rușine, știu ce voi face? ca să mă primească în casele lor când voi fi scos din economie. Și temând la sine unul, câte unul pe dator, nici stăpânului său, a zis celui din întâi, Cât ești dator stăpânului meu? Iar el a zis, O sută de măsuri de unde lemn. Economul zis, i-a zis, Ia-ți și să șezând, scrie de grab cinzeci. După aceea a zis altuia, Dar tu cât ești dator? El i-a spus, O sută de măsuri de greu. Zisa economul, Ia-ți zapesul și scrie 80. Și-a lăudat stăpânul pe economul cel nedrept, căci a lucrat înțelepțește, căci fii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Și eu vă zic vouă, faceți-vă prieteni cu bogăție nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața să vă primească ei în corturile cele veșnice. Cel ce este credincios sunt foarte puțin și multe credincios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 nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Toate acestea le auzeau și fariseii, care erau iubitori de argint și luau în bătaie de joc. Și el le-a zis, voi sunteți ceea ce vă faceți pe voi drept înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre, că ceea ce la oameni este înalt, urăciune este înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au fost până la Ioan. De atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. Dar mai lesne e să treacă cerul și pământul decât să cadă din lege un corn de literă. Oricine își lasă femeia sa și ea pe alta săvârșește adulter și cel ce ia pe cea lăsată de bărbat săvârșește adulter. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison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 Fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe lază în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avraame, fieți milă de mine și trimite pe Lazer să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazer asemenea pe cele rele.